פרק כ"ב וילך דוד משם, וימלט אל מערת עדולם, וישמעו אחיו וכל בית אביו, וירדו אליו שמה. ויתקבצו אליו כל איש מצוק, וכל איש אשר לו נושה, וכל איש מר נפש. ויהי עליהם לשר, ויהיו עמו כארבע מאות איש. וילך דוד משם מצפה מואב, ויאמר, אל מלך מואב, יצאנה אבי ואמי איתכם, עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. וינחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ויאמר גד הנביא אל דוד, לא תשב במצודה. לך, ובאת לך ארץ יהודה. וילך דוד, ויבוא יער חרט. וישמע שאול, כי נודע דוד, ואנשים אשר איתו, ושאול יושב בגבעה תחת האש של ברמה, וחניתו וידו, וכל עבדיו ניצבים עליו. ויאמר שאול לעבדיו הניצבים עליו, שמעו נא בני ימיני, גם לכולכם ייתן בן ישי שדות וכרמים, לכולכם ישים שרי אלפים ושרי מאות. כי קשרתם כולכם עלי, ואין גולה את אוזני בכרות בני עם בן ישי. ואין חולה מכם עלי, וגולה את אוזני, כי הקים בני את עבדי עלי, לעורב כיום הזה. ויען דואג האדומי, והוא ניצב על עבדי שאול, ויאמר, ראיתי את בן ישי, בן נווה, אל אחימלך בן אחיטוב. וישאל לו באדוני, וצידה נתן לו, ואת חרב גוליית הפלישתי נתן לו. וישלח המלך לקרוא את אחימלך בן אחיטוב הכהן, ואת כל בית אביו הכהנים אשר בנוב. ויבואו כולם אל המלך. ויאמר שאול, שמענה בן אחיטוב? ויאמר, הנני אדוני. ויאמר אליו שאול, למה קשרתם עלי, אתה ובן ישי, בתיתך לו לא לחם וחרב, ושאול לו באלוהים, לקום אלי לעורב כיום הזה? ויען אחימלך את המלך, ויאמר, ומי וכל עבדיך כדוד נאמן? וחתן המלך, ושר אל משמעתך, ונכבד בביתך, היום הכילותי לשאול לו באלוהים? חלילה לי, <ALI> אל יישם המלך בעבדו דבר בכל בית אבי, כי לא ידע עבדך בכל זאת דבר קטון או גדול. ויאמר המלך, מות תמות, אחי מלך, אתה וכל בית אביך. ויאמר המלך לרצים הניצבים עליו, סובו והמיתו, כהני אדוני, כי גם ידם עם דוד, וכי ידעו, כי ולא גלו את אוזני, ולא עבו עבדי המלך לשלוח את ידם לפגוע בכהני אדוני. ויאמר המלך לדואג, סוב עתה ופגע בכהנים. ויסוב דואג האדומי, ויפגע הוא בכהנים. ויאמת ביום ההוא, שמונים וחמישה איש נושא אפוד בד. ואת נוב עיר הכהנים הכה לפי חרב, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, ושור וחמור ושה, לפי חרב. וימלט בן אחד לאחימלך בן אחיטוב, ושמו אביתר, ויברח אחרי דוד. ויגד אביתר לדוד, כי הרג שאול את כהני אדוני. ויאמר דוד לאביתר, ידעתי ביום ההוא, כי שם דואג האדומי. כי הגד יגיד לשאול, אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך, שבה איתי אל תירא, כי אשר יבקש את נפשי, יבקש את נפשך, כי משמרת אתה עימדי.